Hej och välkomna allesammans till veckan med p Krim. Sen vår förra uppdatering så har vi tyvärr sett en fortsatt väldigt dyster trend- vad gäller skjutvapenvåld. Kanske den värsta hittills i år. På bara fyra dagar så har vi sett tre mord. Ett i Kalmar, ett i Eskilstuna och ett i Örebro. Utöver det så sköts ju en person i Västerås i kväll men överlevde. Och siffrorna för i år, de är ju inte upplyftande. Kollar vi på sammanställningen hittills i år- till och med 15 maj så var det 26 mord. Med de här tre som har skett de senaste dagarna pratar vi 29. Mm. Skjutningen i Västerås tidigare i veckan där det var en person som blev skadad. Lägger vi på det tillsammans med de andra som har skadat hittills i år av skjutvapenvåld så är vi uppe i 40 personer. Och kollar man på en sammanställning som TT har gjort, alltså tidningarnas telegrambyrå, visar det att årets siffror det är nästan det dubbla mot tidigare år. Samma period 2018 då var det 14 personer som hade blivit ihjälskjutna. Samma period 2019, 18 2020, 19 och förra året 17. Men hittills alltså i år 29 personer när vi spelar in det här onsdagen den 25 maj. Och de här städerna som vi nämner, de har vi pratat om i Peter Krim tidigare. Kalmar och Eskilstuna till exempel det är två medelstora svenska städer som har drabbats väldigt hårt av skjutvapenvåldet det senaste året. Framförallt då det här senaste halvåret. I Kalmar så påträffades en skottskadad man- i 20-årsåldern i området Funkabo- natten mellan söndag och måndag. Och mannen avled senare av sina skador. Kortare efter. så anleddes en annan man- i 20-årsåldern, skäligen misstänkt för mordet. En man i 20-årsåldern sitter sedan måndagsmörgnen- anhållen, skäligen misstänkt för mord- efter dödsskjutningen i Funkabo i Kalmar- Enligt tidningen barometen så ingår den här misstänkta gärningsmannen i det så kallade Norrliden-gänget. Ett kriminellt gäng baserat i stadsdelen norliden i Kalmar. Och det här är samma gäng som även offret ska tillhört enligt uppgifter till P4 Kalmar. Just Kalmar har vi tagit upp tidigare i ett veckanavsnitt och där har vi nu under året sett åtminstone 8 skjutningar, tre mord på unga män då i den här staden. Där utreder polisen nu om det är en kamp om narkotikamarknaden och en eventuell destabilisering efter ett narkotikatillslag om det kan vara anledningen till den här våldsvågen. Och i Eskilstuna så sköts en man i 25-årsåldern års i Erlund- under måndags eftermiddagen. Kortare efter så greps fyra misstänkta- men de släpptes ganska kort därefter. Dagen innan så hade det skjutits i stadsdelen Årby i Eskilstuna också. Och vi har ju pratat en hel del om Eskilstuna i Peter Krim. Totalt har Eskilstuna haft 15 skjutningar under 2022. Det är alltså 10 procent av skjutningarna i hela Sverige- på en befolkningsmängd som utgör ungefär- en halv procent av befolkningen det är ju en rätt stor överrepresentation. Mm. Det kan ju vara tillfälligheter. Vi får se hur det kommer att se ut när året summeras. Men man kan ju förstå att många upplever det som att det är väldigt mycket där just nu. Mm. Och även Örebro och Västerås har ju haft problem med skjutvapen, våld. Och vi tänkte i veckan, den här veckan, zooma in lite mer på det här. Och vi ska prata med Sven Granat. Han är forskare i kriminologi och analytiker vid Polisen i Region Stockholm. Och han säger så här apropå de senaste dagarnas många skjutningar. Det är såklart eh, tragiskt och obehagligt att den här utvecklingen eh, mot fredagsskjutningar och de, de höga nivåer också som vi har haft fortsätter. Eh, och det är också tragiskt att det verkar sprida sig till några andra regioner då, än våra vanliga stortstadsregioner. Sen att det har varit eh, fredagsskjutningar på en vecka just nu, det kan ha lite med tillfälligheter att göra. De här händelserna följer liksom inget jämnt flöde utan de kan komma i skov helt enkelt och... Talen är trots allt så pass låga att slumpen har en viss betydelse för när man Sen kollar man på... Eh... De här siffrorna som polisen sammanställer så till och med 15 maj i år så var det ju 26 personer som hade blivit ihjälskjutna. Plusar vi på de här tre så blir det 29 personer hittills i år. Nu har det ju varit några år med rätt höga dödssiffror gällande just mord med skjutvapen. Hur ska man se på att det redan är uppe i 29 hittills i år? Det är också en del tillfälligheter i när de här inträffar på året. Vi kan ibland se perioder där det inte händer någonting under några nästan ja, två, tre månader, medan det andra perioder där det händer väldigt mycket. Och det behöver inte säga kanske så mycket om någon trend framåt egentligen. Så det är inte säkert att det kommer fortsätta vecka efter vecka på de här höga nivåerna. Det här kan vara något som har kommit nu av en tillfällighet. Utan ser man det lite mer i ett längre perspektiv nu så kan man säga att vi ligger och, det ligger och flukturerar på en historiskt hög nivå ungefär sedan någonstans 2017 i Sverige. Och sen varierar det här såklart också mellan olika regioner. Eh, igen, vi ser nu att det kanske har spridit sig lite runt i Svealand och på östkusten efter att det här fenomenet har kommit till Stockholm. Eh, och innan det så fanns det kanske framförallt i Malmö och Göteborg sen Stockholm och nu är det då ganska naturligt att det blir andra städer då, i Svealand och längs östkusten som drabbas av det här. Stockholm har ju liksom haft väldigt många dödsskjutningar och även skjutningar där personer har blivit skadade eller ja, skjutningar där lyckligtvis då ingen har blivit fysiskt skadad. Men hur ska man liksom se på att det är de här mindre städerna nu att det har börjat liksom skjutas mer där? Kalmar har till exempel haft... Ett antal mord hittills i år, tre stycken. Även i Eskilstuna har det skjutits en hel del. Det är något som vi har rapporterat om tidigare. Vad, vad är det som går du att säga något vad det är som händer där och vad som triggar det här? Dels handlar det troligen om att vapen och narkotikahandel har spritt sig helt enkelt och kanske från Stockholms. Regionen och då utåt i närliggande regioner. Sen kan det också ha att göra med att lokalt så är det helt enkelt en handfull personer som är ganska drivande i våld och också har konflikter med andra personer lokalt helt enkelt. Så det här kan vara ganska beroende av några enskilda personers livsstil och vad som har hänt i deras tillvaro helt enkelt. Vi har egentligen sett samma mönster inom Stockholmsregionen där det i vissa lokalområden ibland under ett halvår har varit ganska mycket stökigheter som då flammar upp och sen efter ett tag lägger sig. Och det är helt enkelt beroende av att det här fenomenet drivs av en handfull individer som verkar lokalt. Du har ju tidigare själv kollat på just den frågan med kopplingen mellan konflikter kring narkotika och skjutningar, alltså mord med skjutvapen, mordförsök grov misshandel vad, vad har du sett i din forskning där? Man kan säga att när man har en stor narkotikaekonomi och det dels finns en hög tillgång på narkotika men också såklart en efterfrågan på narkotika då uppstår också konflikter som löses med våld och framförallt med just ett planerat vapenvåld. Det finns en ganska tydlig koppling däremellan. För den här ekonomin är ju svart och det finns liksom inga försäkringar eller inga skiljedomstolar eller så som kan, som kan reda ut det här utan då återstår då det nakna våldet. Sen ser vi också just att det här faktiskt att tillgången på narkotika kan ha ganska stor betydelse för då kan det bli konkurrens helt enkelt om Försäljning och om distributionskanaler. Sen behöver inte varje enskild skjutning, eller framförallt inte varje enskild skjutning, vara direkt narkotikarelaterad så tillvida att man har en narkotikaskuld eller att det handlar om ett, en annan osämja narkotika, utan det, det kan också vara händelser som har börjat i osämja narkotikahandel där någon har känt sig förelämpad, förrättad eller hotad på något, på något sätt, va? eller helt enkelt snurvat på någonting om man har tagit till våld. Sen fortsätter det här i mer privata så att säga, personliga händelser. Man kan också säga så att narkotikan har ju då ett, ger ju då ett incitament för att också beväpna sig och visa att man är beredd på att ta till våld. Då. Och då kan det komma till uttryck även i andra mer personliga konflikter. Polisen och även andra samhällsaktörer jobbar ju såklart mot det här för att liksom stoppa både narkotikabrottsligheten men också det här dödliga skjutvapenvåldet. Vad ser du framöver? Hur ska man göra? När kommer det vända? Först och främst är det väldigt viktigt att få bort de illegala vapnen helt enkelt. För att finns inte dem så kommer man försvåra både narkotikahandeln och framförallt så kommer man såklart försvara, försvåra våldet. Så. För det här våldet kräver det helt enkelt. Men det går inte liksom riktigt att ersätta det med slagsmålsvåld eller inte heller knivvåld. För det är mycket svårare våld egentligen att utföra. Sen handlar det också mycket om nu, i alla fall på kortare sikt, att verkligen lagföra eh, och få dit de som är inblandade i alla led i de här brotten. Inte bara kanske den som håller i pistolen och utför brottet utan ofta finns kanske en annan person som är anstiftare och den som verkligen är drivande. I det här. Men när man lyckas klara upp de här brotten på så sätt att man också får dit anstiftan, då kan man se en, en, en, en nedgång. Och jag skulle säga att skulle vi ha en hög på de här, på mot 80% procent, då skulle nog det här fenomenet på kort, eller ja, inom, inom några år i alla fall, lägga sig helt enkelt.